Santiago Arrozpidea, Alberto Plazaola eta Francisco Mujica euskal preso bai loturiko deliberazioa zen. Baina Kasu Berdinean diren behogoika presoek itxaitentzuten europaren erabaki hori. Estrasburgo hau zitegiak, Espanya kontenatu bazuen libre egonen ziren orain, aizea ziluaga entzuten dugu euskal abokatua da. Bai, erabakia ez da gukustegenuena, erabakia ez da ez da ona, porque forman arrasoia matendigu, baina fondoan ez eta gar... Frantzitzona da, oinarrian ez, fonduan e, arrazoia ematea. Tarduan, horrein egin bar duguna da, ondo aztertu epaia, frantzesez dago, tarduan, pose, itzuli barko dugu euskalara, ondo astertu, eta azperketa indagero, ikusize pauzu ematen ditugu. Mila Mujica, Francisco Mujicaaren ajebak itxaropenan zuen, baina beretzat argi egoten da borondate eskasa estatu ranletik. Ba ez, ez dagoetela bate borondateik inok, hori garbi. Ez duela kontutan hartu ezer, da bueno. Ba esperantzaz ez zuhaltzen beti pentsatzen ba, dezu, ba ehun batean e, zartuko dutela, kontun hartuko dutela. Eta ez dagoen, bueno, gauza bat onartzea bai e, kontatzen duen urte kan pasatu diena, espero gendun kontatzea urte. Pasatako denbora, behintzak kontun bai. hartuko zuela, bai e, espero gendun. No? Erabakio genon tik Espainiarren lege aldaketa eskatzen dute abokatu eta familieek, beren esku baita salbu Espenezko kasuekin bukatzeko. Aizea ziluaga. Egiara Espainar Estatuak ere al lege bat, bateta lege hori moldatuta, boronata aukiko balu, salbu espeneko legeria bertan bera utzita, pues posiblia izango litzateke Frantzean, betetako kondenak Espainiako kondenan metatzea. Ordunguk ere aldarri hori egin dugu. Estrasburgoko gize eskubidean ausiteak ahazoin emaiten du presoei puntu batetan ala ere bidezko prozedura judizial bat ukateren eskubidea uhatu zaiela iru preso horiei, ondorioz, kalte ordainak jasoko dituzte Espainiak estatuaren gandik mil eta 2000 eurokoak